Slušatelji, dobrodošli još jedno emisije o ciljnom društvu Sektor 3. Večera se nalazimo u gostima kod članova udruge Eko Panu Centru za mlade na gazi. Gosti su nam Ivana Francišković, predsjednica udruge i Denis Franciscović, voditelj projekta. Dobar večer. Bok. Dobar večer, pozdrav svim slušateljima. Predstavit ćemo predstavit će aktivnosti udruge Eko Pan, čiji su članovi upravo se vratili iz Poljske. Denis, to ti malo predstaviti šta je bilo. Tamo ste sudjelovali na kongresu na temu vode urbanim sredinama. Znači radilo se o međunarodnoj konferenciji i radionicama koje su bile u organizaciji UN-ovog za institut za trening i istraživanje i CIFAL Plock, znači mreža organizacije koje organiziraju treninge za Razno, razne aktivnosti. Mi smo znači bili pozvani kao jedini predstavnici nevladinih udruga iz Hrvatske. Tema same konferencije Radionice je bilo e, upravljanje vodama u urbanim sredinama. Obzirom da smo nedavno započeli sa projektom izrade strategije upravljanja rijekama grada Karloca u partnerstvu sa gradom Karlocam, e, smatili smo da bi to sudjelovanje na toj konferenciji Radionica moglo biti vrlo koristno u budućnosti za nas s obzirom na količinu razmjene iskustava i raznih partnera koje smo tamo uspjeli recimo tako inicijalno ostvariti. Što ono što mogu reći u konferenciji znam da je bila vrlo zanimljiva, bila su Predstavljena je pogotovo od zapadno razvijenih država rješenja za budućnost u upravljanju vodama koje se mogu kao iskustva prenijeti tu u našim primjerima. Na radionicama vrlo znači se ono intenzivno radilo s obzirom da su bili predstavnici različitih sektora, to je bilo vrlo pozitivno iskustvo o, o, u radu znači kako međusobnom interakcijom različitih sektora se može doći do nekih kvalitetnih rješenja kada se govori o upravljanju vodama u urbanim sredinama. A kako su radionice bilo, o čemu se radi? Pa, radionice su bile zapravo bilo podijeljene, ispunjavale su se neke recimo tako matrice. Svatko je morao recimo iz svog aspekta, svoje funkcije koje obavlja ocijeniti upravljanje vodama u svojoj sredini gdje se dešava. Znači to se ocjenjivalo sa raznih parametara znači kako je uključenost lokalne zajednice stanoništva pri procesu u odlučivanju, kako recimo surađuju međusobno tijela lokalne vlasti sa e, nevladenim udrugama, sa raznim institucijama, sektorima. Tako da je ono bilo poprilično zanimljivo, nakon toga se radilo u manjim grupama, po različitim tematskim skupinama gdje su ti manje skupine morale na neke tematske zadatke pokušati pronaći rješenja i koja bi bila najefikasnija znači, za neko upravljanje, za šta se sve vode mogu koristiti u, u različitim sektorima, u industriji, u turizmu, u rekreaciji i tako, znači vrlo sadržajno i razlogu. Hoće li se vaše iskustva koje ste tamo dobili, vidjeli, moći nekako prebaciti i ovdje na Karola, Karlovačku županiju? Mi se tome nadamo, ono, upravo zato smatramo da je zapravo najviše korist od tog sudjelovanja na konferenciji, tim radionicama bilo stvaranje znači, nekih inicijalnih partnerskih odnosa sa predstavnicima drugih gradova gdje su oni apsolutno to istaknuto nužnosti e, povezivanja znači e, s, gradova u Europi gdje se mogu već stečena znanja lako prenijeti u nove sredine znači zapravo nije potrebno ništa izmišljati novo nego već postoje načini na koji su neke stvari riješene koje se mogu jednostavno prenijeti kao rješenje i kod nas. Tako da s te strane mi smo ostvarili dosta tih kontakata, ponuđeni su nam razno oblici pomoći i suradnje zapravo. E, naša e, bi, uloga sad trebalo bi da tijela lokalne vlasti tu kod nas pokušamo animirati s obzirom da u samoj to izradi Strategija s tim projektom koji ćemo mi provoditi i nastojećemo znači, da ta završna strategija bude vrlo provediva sa konkretnim nekim idejnim prijedlozima koji bi u kraćem i u dužem periodu trebali biti realizirani. Mogu li neki primjeri dobre prakse iz Europe primijeniti u Hrvatskoj? Pa mogu, ja mogu reći konkretno vrlo jednostavan slikovit primjer od strane Nizozemskih predstavnika tamo gdje koji su recimo radili e, jedno dječje igralište e, gdje se pumpala voda na način znači pokopani su duboki bunari gdje su djeca klackajući se znači na klackalicama i ljuljajući se pumpali vodu koja je direktno tamo e, služila za oziljenje okolnih površina, tako da je u principu to vrlo jednostavan primjer gdje djeca praktični na licu mjesta mogu vidjeti i učiti o važnosti, znači vode za život. G nastavku, Ivana, moći mi malo predstaviti projekt izrade strategije upravljanja zaštite Karlovačkih rijeka? To je zapravo jedna dobra vijest, po najviše za, za Ekopan. To nam je prvi jedan tako veliki projekt, financiran od Europske unije. Puni naziv projekta je Upravljanje zaštita Karlovačkih rijeka. Projekt će trajati ukupno 14 mjeseci. Dakle, počeo je sa prvim ložlikom ove godine i trajati će do kraja travnja sljedeće godine. Na projektu smo uspjeli zaposliti dvije osobe i još jedno na pola radnog vremena, tako da eto i to je isto veliki pomak za našu udrugu. A što se samog projekta tiče, dakle financiranje prvenstveno iz sredstava Europske unije prema natječaju i zipa jedan programa i cilj samog projekta je pojačati učinkovitost građana, odnosno civilnog sektora u odlučivanju o zaštiti okoliša u urbanim sredinama. Ono što čime će se ovaj projekt baviti su naše Karlovačke rijeke, dakle projekt se direktno nadovezuje na provedbu i završetak ispe. trenutno aktualnog projekta u gradu Karlovcu. Ovaj projekt nije toliko velik niti financijski kao što je isp ovaj projekt konkretno je vrijedan 78 tisuća eura, od toga nam EU donira 73 tisuće eura bezpovratnih sredstava, a grad Karlovac, to moram svakako napomenuti, je partner u ovom projektu i također sudjeluje u proračunu je grada Karlovca izdvojeno za njih projekt 35.000 kuna. Dakle, Denis je već ranije napomenuo da je jedan od ciljeva, to je tek jedan od ciljeva ovog projekta, izrada strategije, koja bi trebala sadržavati i nekakav akcijski plan upravljanja i zaštite Karolačkih rijeka. Međutim, to nije jedini cilj. Projekt će trajati godinu i nešto dana i e, tijekom tog perioda zapravo je namjera okupiti privatni, javni i civilni sektor zajedno. Dakle, ono o čemu se zapravo razgovaralo i u Poljskoj, to je nekakva tendencija svih današnjih aktivnosti u, biti u svijetu je to da se e, grupacije među sobnom mreže i zapravo samoumrzavanjem se mogu postići neki konkretni rezultate i lakše doći do sredstava, jer sad nekako očito sve tako funkcionira da su svi ovisni u tim sredstvima izvana. Lokalne zajednice teško mogu doći i pogotovo u ovoj situaciji same do nekih sredstava konkretnih kako bi se pravdale stvari unutar zajednice, tako dakle, opet ovisan si o tome da dođeš do nekih sredstava izvana, a da bi to postigao trebaš razminjivati iskustva sa onima koji su već uspješno proveli neke projekte. Tako da ono što ćemo mi pokušati Stvarno da na razini našeg grada umrežimo civilni, privatni i jamni sektor projekta sastoji od nekoliko odbora. Prvi je taj projektni odbor. E, već, sastanci su krenuli. Sastanci su već počeli, tako je od početka Ožujka. Sada u srijedu, 6. travnja je i prva novinska konferencija gdje ćemo službeno predstaviti projekt. U, u odboru sudjeluju predstavnici karulačkih tvrtki, kao što su Hrvatske vode, VIK, e, predstavnici partnera grada Karulca, nositelji. Zatim također tu su šporski ribolovci. Dakle, svi oni koji na neki način sudjeluju u kreiranju života i privrede uz rijeku i samu infrastrukturu i energetiku također. Zadnji čudu će biti krajem ljeta, ćemo formirati tematska vječa, tu će pak biti proširani svi ti članovi ovog odbora, dakle, bit će još predstavnici različitih udruga i tvrtke i svih zainteresiranih koji žele nešto napraviti dobro, pomaknuti nešto s našim rijekama, dakle, da ide u nekom dobrom smjeru. Sastojati ćemo se na redovitoj razini i prema tim svim nekim zahtlucima i dogovorima će se formirati strategija. Koliko će cijeli projekt biti vidljiv prema uh, krajnjim korisnicima ili prema građanima? Da, potpuno. Da, potpuno će biti vidljiv. Zapravo građani se mogu vi sada uključiti u projekt. E, mi ćemo sredinovog mjeseca e, u centru grada pored Pavljona Kacler, zatim u gradskoj knjižnici i na velo postaviti nazvali smo je radno panova zelena škrinja. Ljudi mogu dati neke svoje prijedloge, pismene prijedloge u tome kako oni vide budućnost Karlovačkih rijeka. Dakle, svi prijedlozi dolaze u obzir. E, a neki od tih će vjerojatno ući, trebali bi ući u izradu same strategije, zatim e, građani se također mogu uključiti tako da dođu direktno ovdje u našu udrugu i e, pokažu nekakav interes za sudjelovanje, bilo u tematskim vječima, bilo tako da iznesu neki prijedlog nama direktno. Također od e, tramnja i, i tijekom će e, se raditi anketa sa predstavnicima svih sektora, u to ulaze i građani gdje će se ponovno razgovarati o tome što bi se moglo napraviti sa našim rijekama, kako sačuvati naše vode, a opet ih iskoristiti jer građani su, pogotovo mladi ljudi u gradu Karocu su izgubili povjerenje u to da Karovačke rijeke doista mogu biti čiste, da se mogu kvalitetno iskorištavati, a u isto vremenu ostati i sačuvane, da taj okoliš ostane sačuvan i da se nekako turistički iskoriste rijeke jer to nam je opet ono glavni pripoznatljivi znak grada Karovice kažem u gradina četiri rijeke. Nakoliko mi doista živimo u te rijeke, odlučit ćemo mi sami i možda je ovo sada jedna dobra prilika bez obzira što je to realno malan projekt ovo što mi sada radimo, ali treba krenuti upravo tih malih stvari prema nekim većim i konkretnim i što možemo uključiti i građane i sve sektore da zajedno svi nešto napravimo. Dakle, hajdemo pokušati zajedno. Puno kontroverzije i zazvalo izjava Župana Karlovačkog Vučića o izgradnji hidroelektrana na Karlovačkim rijekama, odnosno rijekama u Karlovačkoj Županiji. Kakav je vaš stav prema tome i kakva je praksa iz Europske unije, to je gdje možete s Za nas je ta izjava od strane Župana bila ono poprilično skandalozna, s obzirom da je Župan nekako javno ponudio javno dobro koje u stvari pripada svim građanima i građankama kao nešto u čemu on u stvari ne bi, ne bi trebao i ne bi smio uopće odlučivati. Naše rijeke, odnosno vode su javno dobro koje pripadaju svim građanima i sami građani mogu odlučiti o tome što žele i kako je na svojim rijekama. E sad, što se tiče hidrocentrala, znači mi u Ekopanu smo s jedne strane ne svjesni da je pitanje energije, pitanje koje je vrlo ozbiljno i zauzima znači u današnjem društvu sve veću ulogu. Što se tiče samih hidrocentrala, možemo reći da zapravo prema znači, prostornom planu Karlovačke županije su predvijenice predviđena preko 15 uh, hidrocentrala razno raznih oblika znači što se tiče samih protočnih i malih hidroelektrana recimo da smo načelno tu nemamo toliko protiv toga naravno da se pri njihovoj izgradnji ispoštuju svi mogući uvjeti što se tiče zaštita okoliša i ostalih stvari koje utječu na okoliš e sad što se tiče akumulacijskih hidroelektrana tu je naše znači mišljene mi smo poprilično protiv toga čisti primjer je hidroelektrana lešće gdje je u svrhu dobivanja, znači manje od 1% električne energije potopljen topljen 12 km dug, kanjon, rijeke dobre, koje je u principu netaknuta priroda i smatramo da je to bilo apsolutno nedopustivo pogotovo obzirom da se akumulacija radila na krškom terenu gdje su svi mogući istraživanja i smjernice znači visoko razvijenih zemalja koje imaju već iskustva odavno od s time da je to znači u principu su vrlo osjetljivi zahvati u prirodi koje se trebaju stvarno razmotriti sa svih mogućih aspekata da bi se eventualno odlučivalo o tome ja ću goreći samo čisti primjer sada šta se dešava sad da u trenutno u Americi gdje su oni tri hidroelektrane akumulacijske u proteklih dvije godine srušili upravo koje su rađene 60- i 70-ih godina. Upravo zbog toga što su vidjeli da je šteta koju je prouzročila e, znači za zapravo cijeli život e, životinski bini svijet koji živio uz te rijeke je praktički nesto, samim time nestali su i sve moguće gospodarske aktivnosti, ljudi koji su živjeli od tih rijeka, znači su apsolutno izgubili, to su postala opustošena područja i u principu shvatili su na zapadu poprilično da je to puno veća šteta nego korist koja donosi. Naravno voda i sama energija od vode je relativno čisti i obnovljivi izvor energije, ali znači mi trebamo neki tu balans uspostaviti znači treba nam energija to u svakom slučaju i zato kažem za ove protočne elektrane recimo da možemo ih prihvatiti ali nikako ne možemo prihvatiti te akumulacijske velike elektrane s obzirom da su naše rijeke relativno male Šteta koju takva neka zahvat u prirodi je puno veća nego koris koji ćemo mi zapravo dobiti od toga. Da, ono što je sigurno da mi ovim projektom koji je trenutno aktualan, dakle upravljen i zaštita Karolačkih rijeka, mi ne možemo izravno utjecati na prostorne planove Karlovačke županije, niti ih možemo mijenjati. Međutim, ono što mi možemo to je da ova strategija rezultira sa, recimo barem, nekoliko do tri kvalitetna, uistinu kvalitetna i provediva projekte koja će biti očita korist za Karlovačke rijeke. Dakle, neizravno možemo utjecati jer cilj jest da strategija prođe na Karlovačkom gradskom vijeću i da recimo u nekom periodu dobije mogućnost da uđe u proračun grada Karlovca i da se ti projekti realiziraju. Dakle, nekim dobrim primjerima možemo pokazati da postoje druge alternative koje mogu donijeti neku gospodarsku korist grada Karlovca, da to nisu isključivo ta ulaganja u energetiku, pogotovo ako je, ta, ako je to ulaganje očigledno štetno, tu pri svega misli na te velike hidroelektrane. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesga las cuerdas por no arriesgar la vida. Esa bullonera! Hemos venido aquí para deciros Que está dura la vida aquí debajo Para eso está el jornal, la ley y el palo Por eso la miseria, el herido, el condenado Tampoco repartiremos golosina Que oculte al paladar el gusto Para eso están las promesas y aguinaldos Por eso la mentira el sueldo bajo Yo no canto por cantar, ni por tener Viene el abullo. No esperamos pues que nadie salga. Con más convencimiento del que trajo. Aquí no descubrimos nada nuevo, que no esté sucediendo a vuestro lado. Venimos a hablar pues sobre la vida. Desde un lugar familiar para nosotros. Es el mismo lugar que en todas partes Le reserva al oprimido el Dalje smo sa našim večerašnjim gostima Ivanom Františković i denisom Frančiškovićem iz e, Ekopana. Predstavljamo projekt e, koji udruga provodi ove i sljedeće godine. No sada nakon ovih ozbiljnih tema, eh, volonteri i volonterizam priješnjih godina organizirali ste ekološke kampove, pa što pripremate za ovo ljeto? E, ove godine ćemo dočekati i peti jubilarni eh, volonterski kamp u Karolcu, prije toga će biti četvrti, dakle imat ćemo ovog ljeta dva volonterska kampa. Međutim, ona neće biti direktno u gradu Karlovcu. Prvi kamp koji planiramo, dakle, tijekom ovog mjeseca će izaći jedna vrsta javnog natječaja, odnosno javnog poziva lokalnim zadnicama na području Kavlovačke županije da nam se odezolu sa svojim potrebama vezanim uz zaštitu okoliša i e, odabrat ćemo nekom obu koja nam se čini nekako naj, da je možemo sigurno uz pomoć volonterskog rada i napraviti i izvesti i tamo ćemo ulocirati volonterski kamp, jer ovo je inače godina je posvećena volonterizmu i na taj način ćemo nekako obilježiti ideju volontiranja i pomaganja direktnog zajednici. A drugi kamp će se događati krajem 8. mjeseca u selu Ščuvac, u općini Barijović. Tamo je, pa nedavno uspjeli smo iz sredstava uštediti i kupiti jedan manji komad zemlje na kojem planiramo napraviti pokazni permakulturni centar. U bliskoj budućnosti je je malo je kojeg edukativni centar u kojem će se događati radionice iz vrta, radionice izrade, prirodne kozmetike, države, i sl. Ali to je sve u nekoj budućnosti, u ovom Imam času ono samo taj komad zemlje koji je stvarno malo i nije ništa posebno, ali nadamo se da ćemo ga uz puno pomoći uspjeti učiniti jednim doprinosom također u ovoj našoj lokalnoj zajednici. Tamo će dakle biti taj drugi kamp. Pozivam sve građane Karloca, osobito mlade ljude da nam se pridruže. Svi su pozvani i stvarno pozivamo potrebni su nam lokalni volonteri jer dođe puno stranica i to su sve mladi ljudi, simpatični su i onda se se da kad vide da ono nema baš puno lokalaca Možemo samo malo s ovim aktivnostima šta će se radi konkretno na kampu cao i u uređivanju okoliša s time da je dakle, kojim mi kampove radimo u suradnji sa volonterskim centrom Zagrebi. svake godine oni imaju jednu dodatnu temu za kampove van je to bilo da svaki kamp u Hrvatskoj treba imati taj green point neka opća tema ove godine odnosno zadatak na volonterski kampu ima biti će da se radi barem jedan dan nešto suprotno od onoga što će se raditi tijekom cijelog kampa zato dakle, s obzirom da ćemo mi konkretno u Šcutu uređivati teren budućeg ekocentra to znači da ćemo malo krčiti raditi ogradu nekakvu turističku signalizaciju i Slično. Ja se nadam da ćemo uspjeti dogovoriti neku suradnju direktno sa općinom Varivovići i pomoći recimo napraviti nekoliko radionicu za djecu ili ne znam urediti neku prostoriju u školi ili društvenom domu, Dakle, nešto što je u okruženju zajednici potrebno. To se navodim samo kao primjer, ne mogu reći točno što će biti, to ćemo dogovoriti s njima. isto tako što se tiče prvog ovogodišnjih kampa, tema će biti zaštita okoliša. Dakle, da nekoj lokalni zajednici pomognemo, ne znam, s uređenjem neke zelene površine ili isto također, evo, ta divlja odlagališta koja su, nažalost, vječiti problem u našoj županiji pa i šire. I onda da ustojiš posvetimo barem jedan dan da pomognemo direktno opet još na neki način u lokalnoj zajednici s nekom drugom temom. Nikad kraja čišćenju divljih odlagališta. Kraja, evo, prošle da. godine su vam gosti bili iz cijele Europe i na kraju su se svi bavili divljim odlagalištima na Kozječi. Da. Da, i mislim, bili su razočarani tim, ali mislim ono što i većina njih samih kaže i u njihovim je zemljama također to problem. Nije baš da to, toga ima samo kod nas, e, a ove godine očekujemo također da će nam doći dakle, dva puta po 12 volontera. Oni smo ih imali i 16, ove godine dakle, imamo više imamo dva kampa, a obično se prijavaju mladi ljudi, većinom su to iz Europe. Mladni smo imali iz švicarske Italije, francuske, španjolske, češke, Finska. E, Mislim, dođu, dođu ljudi ono, iz cijelog svijeta, ovisi ono kako prođe taj, kolikom, kojim se tempom ono, ljudi prijavljuju, najčešće iz Evrope. Ja. Koji način vam se Karlovački volonteri, slušatelji, mogu prijaviti? Pa, naš broj telefona je 614 063, mogu nas direktno nazvati. Također, PAN ima svoju web stranicu, odnosno blog na WordPressu, samo Google te ekološko društvo PAN. Možete nam poslati mail na ekodonje-pan-monkeyinet.hr to su samo neki od načina. na Facebooku također postoji stranica, možete nas lajkati, Ekološko društvo PAN, i uvijek trebamo volontera, dakle ne samo kod i Volonterski kamp, nego inače, mi imamo tu puno još nekih projekata koje kontinuirano radimo, i te akcije čišćenja divljih odlagališta, projekt zelenog telefona koji vodi Denis prvenstveno, a i mi otim nekako pogušavamo pomoći, sada ćemo pripremiti ono što nam je nekakav plan za ovu godinu je napraviti kontinuirane radionice u prostorijama ud i kreativnosti. Mislim uvijek imamo nešto. Tako ono volonteri su dobrodošli. Zvoli potrebne prijave unapred za sudjelovanja na volonterskom kampu ili je za ovu lokalnu ekipu. Dovoljno doći samo na datum i mjesto kad kreće kamp. Za lokalnu ekipu je dovoljno da nam se ono javim da žele sudjelovati i to je to. A ako žele ono što je mislim moja preporuka svim mladim ljudima i ostalim u gradu Karovcu, ono putujte i to je jedan super način putovanja. Prijavljajte se na volontarske kampove bilom dvije u svijetu, zato što možda ne znaju svi, pa ću sad samo napomenuti da je princip da ako je da dođeš negdje u neku zemlju, u neku okonu zajednicu, da prinesuš radom nešto dobro. Rad nije nikada prenaporan. Ako je stvarno nekako fizički i naporan rad, onda je to unaprijed napisano u opisu kampa, tako da to možete vješto izbjeći i odabrati nešto što odgovara više vašim afinitetima. Sve što trebaš je odabrati si neki interesantan kamp tematski i zemlju u kojoj želiš ići sam si platiš puta, tamo dobiješ smještaj i prehranu besplatno, odnosno nagrađan se tako za svoj volonterski rad uvijek to, mislim najčešće ispadne stvarno dobro druženje i zabava uz to a osjećaš se korisno jer si nešto doprinio aj uz to si na neki dobar način upoznao zemlju u kojoj se nalaziš u na svakom slučaju da. dobra prilika za mlade da upoznaju mlade iz, iz, iz stvarno raznih zemalja steknu se tu i prijateljstva dugogodišnja mogućnost međusobnog posjećivanja stvarno to je super vježbaju se jezici u svemu tome super prilika za mlade stvarno da se upoznaju sa mladima iz svuda u svijetu brošuru volontirskih kampova u cijelom svijetu možete pronaći na stranicama Volonterskog centra Zagreba sjećam se to prije nekoliko godina si ti gostovala ali u poziciji odnosno ispred Volonterskog centra Zagreba da, mislim, tako sam ja zapravo i počela najviše putovati, tako što sam krenula na kampove, super mi je bilo iskustvo, zato ih i želim ovdje raditi i nadam se da, ono, kad budem stara baba, će neko drugi nastaviti raditi u Karolsu zato što, a, zato što vrijedi, super, i dođu ti neki mladi ljudi tu i poslije su oni isto neki potencijalni turisti, dakle, ono, nekome preporučiš svoju zemlju i svoj kraj, ono, dopustiš mu da upozna opet i tu zemlju i taj kraj na neki drugi način. On, uvijek se tako zbližiš s nekim, meni je to bilo odlično iskustvo i uvijek svima preporučujem, osobito kad si malat, kad si student, nemaš puno ove ili si zainteresiran za te neke alternative u putovanjima. Ovo je uvijek dobar izbor. Pluma, hvala na gostovanje. Hvala tebi, Jenice. Hvala, pozdrav slušateljima. Druga tema večerašnje emisije su radionice za organizacije civilnog društva koje Centar za civilne inicijative provodi u Karoločki županiji. Sa nam je već redoviti gost u sektoru 3 Milan Medić iz Centra za civilne inicijative će malo predstaviti ove radionice. Dobar večer. Dobro večer. Prije 14 dana smo u emisiji pričali o vođenju financija za organizacije civilnog društva, radionici koja je održana u Karlovačkom centru za udruge MUZA. Kako je Centar za civilne inicijative zadovoljan odazivom i interesom za proteku. Na protekloj radionici je bilo 30 sudjenika i prilično je dakle, dobar odaziv. Riječ je o temi koja zanima udruge i koje sve udruge koje rade sa novcom, kojima je protok novaca preko svojeg računa, moraju poznavati osnovna znanja oko financijskog menadžmenta i zato su se udruge i, na, i odazvali. Glavni razlog zašto smo te danas zvali je radionica koja se ovog četvrtka od 17 do 21 sat održava u Pučkom otvorenom učilištu Duga Resa. Dakle, radi se o radionici na temu pisanja projekata, odnosno projektnih prijedloga. No, Možeš sad malo reći ono, o čemu se uopće radi, prvenstveno o kome je radionica namijenjena. Ova radionica je prije svega namijenjena udrugama uh, koje nemaju puno iskustva u prikupljanju sredstava. Ona će obuhvatiti nekakva osnovna znanja i vještine u pisanju projektnih prijedloga i u prikupljenju sredstava. Dakle, već ove iskusnije udruge nema potrebe da se javlja ili mogu i, i one isto sudjelova? Pa mogu uvijek doći naravno obnoviti svoje znanja, vidjeti ali, na kojoj razini će biti radionica, ali nama je cilj proširiti osnovna znanja među udrugama koje možda još nemaju znanja oko prikupljanja vlastitih sredstava putem natječaja raznih donatora. Tako ćemo ovaj put proći sa njima osnovne elemente projektnog natječaja, elemente projektnog prijedloga i uputiti ih u osnovna znanja i vještine oko pripreme i podnošenja projektnih prijava na natječaj od no, evo, znamo da održavate vaše aktivnosti u centru MUZA. Prošli godina to je bilo u centru za mlade u Graberiku. Kakva je situacija od sada u duga resa? Mi ovu radionicu provodimo u okviru jednog šireg regionalnog programa e, jačanja kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva. U tom smislu mi vrlo često organiziramo takove radionice izvan Karlovca da bi upravo doprli do korisnika iz drugih sredina vrlo često su radionice, što znam u Ogulinu, u Ozlju i tako. Ovaj izvan Karlovca, Dugares je svakako područje e, na kojem smo mi vrlo prisutni. Pučko otvoreno učilište u Dugares je naš dugogodišnji partner s kojim ove godine provodimo evo i drugi europski projekt. E, to je dobra prilika da e, se udruge sa tog područja i okolnih e, mjesta tamo jave za sudjelovanje na na ovoj radionici. Znači, dosta često dolaze udruge sa područja Rese, Barilovića, Generalskog stola, Bosiljeva, Netretića, u naše infotočke. Mi imamo u vozlju i u Karlovcu redovne infotočke u kojima predstavnici udruga mogu dobiti individualnu savjetodavnu pomoć i vrlo često dolaze. Dakle, udruge s tog područja aktive su prikupljenju sredstava, tako da nas je to potaklo da ovu radionicu Održimo na tom da tako kažem zemljopisnom području koje njima bliže. Kako je razlika uh, sa projektima i projektnim prijedlozima za lokalne donatore i europskih odnosno internacionalnih? Natječaja. Po samim elementima projektnog natječaja i elementima projektnog prijedloga nema bitnih i ključnih razlika, zato je upravo i značajno da predstavnici udruga upoznaju se i nauče, savladaju osnovne elemente projektnog prijedloga. Postoji određena razlika po pitanju ovih malih natječaja, gradova i općina vrlo često su to premalena sredstva da bi udruge mogle na tome kvalitetno provoditi svoje programe a mnoge općine i gradovi uopće niti ne raspisuju natječaj ima mislim nekoliko samo na, gradova u našoj županiji koji baš doslovno raspišu kvalitetan, ra, kvalitetan natječaj. sa pitanja o tome koliko kvalitetnog ga provedu, ali ono primjetan je dakle, taj napor da se procedura uspostavi. Međutim, ove manje općine uglavnom nemaju. Tako je natječaj, tako da se tamo u druge još uvijek javljaju nekakvim dopisima iskazom potreba i želja, što će se u narodnim vremenima vrlo brzo morati mijenjati pa je u svakom slučaju pisanje projektnih prijedloga na natječaje domaćih i stranih donatora tim udrugama iz tih krajeva u svakom slučaju važan izvor prikupljanja njihovih sredstava. No, ti se već dugo vremena na civilnoj sceni u Karolcu i šire upoznaci vrlo dobro, pa kakva je sada situacija u odnosu na on od prije nekih desetak godina sa uopće javljanjem na natječaje ovdje iz Karlovce, Karlovačke županije. Stanje je naravno mnogo bolje, sada imamo mnogo veći broj profesionalnih udruga koje su u stanju same prikupiti sredstva do razine da zaposle određeno stalno zaposleno ili honorarno zaposleno osoblje. U tom smislu kvaliteta civilnog sektora u Karlovcu je i u Karlovačkoj županiji u svakom slučaju pojačana. Obrađali se na ovoj radionici financija kompletna osnove izrada projekata i financijskog plana ili postoje još neki faktori koje treba spomenuti i a ne, na ovoj radionici nećemo se doticati izrade financijskog plana, jer je to dio jednog jedne druge teme strateškog i akcijskog planiranja udruge. Ono što ćemo ovdje svakako raditi jeste izrada projektnog budžeta, dakle određenog projekta koji udruge podnose. ćemo kako kvalitetno izraditi projekt, pro, budžet projekta. Naravno i narativni dio opis projekta, ali svakako uključiti i budžetno projekto. Veliki problem je općenito komunikacija i nekako povezanost i unutar samog sektora civilnog društva i komunikacija sa medijima. Kako gledaš uopće na cijelu tu situaciju i hoćete li raditi na tom polju neke radionice? Mogu sada najaviti jednu radionicu koja je u pripremi, koja će uskoro ići. To je radionica o odnosima sa medijima, PR za udruge koji ćemo raditi sa Darkom Liscem, Karlovačkim novinarom i našim stalnim suradnikom s kojim smo već i za druge županije, ovaj, Sisačno-Moslovačku i Krapinsko-Zagorsku, odradili te medijske radionice za udruge i evo najev je sada i za Karlovačku županiju. Kad bi se to trebalo održati? U ovom slučaju ne znam niti okvirno da li će biti prije ili nakon ljeta, ali ove godine će svakako biti u planu jedna takova zanimljiva medijska radionica. Na koji način se zainteresirani mogu prijaviti za ovu radionicu u četvrtak? Zainteresirani se mogu javiti putem web adrese ccimanki.kt-com.hr ili mogu putem web stranice emisija.info gdje se nalazi i najava ove radionice, prijavni obrazac i upute sve oko prijave. Milana je punuti, hvala. Mi. Poštovani slušatelji, ovo je bila još jedna emisija civilnog društva Sektor 3. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom u 20 sati ili na stranicama stanica mir.org, planetmagazin.net ili domaći.hr. Želim vam ugodan ostatak večeri i do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.